Leila leeresztette a távcsövet, és visszakúszott a többiekhez. A bejárat a kikötő túlsó oldalán van, nem lesz könnyű. Árga kra, helyeselt helyeselte Csubakka. Ugyan, Csubi? Nézett méltatlankodva Han a Vukira. Ennél sokkal szigorúbban őrzött helyekre is bejutottunk már. Forruk rá, fróbeba rá! – ellenkezett Csubi tiltakozó kézmozdulattal.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 a Jedi tanításáról volt szó, udvariasan bólintott Véder felé, bemutatva Obi-Wan korábbi legkiválóbb tanítványát. Véder szótlanul, mozdulatlanul állt. Lúgban feszült a düh, hogy a császár bent becsmérli, ami persze a császárnak diadal volt.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 Ah! kiáltott fel palpatincsászár, nem él. Nagyon jó, ifjú Skywalker. ezt majdnem errejtetted előlem. De nem tudtad, és nem is tudod, legmélyebb rezdüléseidet is látom, a mesztelen lelkedet. Ez az első leckém számodra. Ragyogott. Luke elkedvetlenedett, de csak egy pillanatra.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 Ragadj rá ott hátul, kék kötelék, zárkos fel, jó lövé és vöröskettő, nem rossz, mondta Landó, a másik hármat majd én elintézem. Káriszián teljes fordulatot tett a Falkonnal, miközben legénysége a birodalmi vadászokra tüzelt az alsó ágyúból. Kettőt ért, a harmadikat a sugár csak súrolta, de ettől a tívadász vadász egyik társába.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 Vegyenek meg egy ingatlant, amelyet nem áll szándékában eladni. zing figyelmeztett figyelmeztette a másodpilóta, mikor egy újabb szakasz tívadás csapott le felülről. Látom, most alig, hanem benne vagyunk a közepében. Még egy pillantást vetett az Endorra, amely békésen lebegett tőle jobbra. Nyomás, Han, öreg fiú, ne hagy cserben! Han!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 fali és most egy pillanat alatt körülvették a felkelőket, menekülés kizárva, ahhoz pedig túl sok volt a rólmosztagos, hogy harcoljanak. Az ajtón újabb birodalmi osztagok rontottak be, és durván lefegyverezték a megdöbbent kommandósokat. Hán Csubi és segély segélykérő, kétségbe esett pillantást vetettek egymásra. Ők voltak a felkelés utolsó reménységei. Udarcot vallottak.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 és együtt uralkodjanak a galaxison. Csak türelem és egy kis ördöngőség kérdése, hogy megmutassa Lúknak a sötét út nyilvánvaló előnyeit, és kiszabadítsa a császár rettenetes markából. Véder tudta, hogy Lúk is látta a császár félelmét. Okos fiú ez a Luk gyerek! Véder komoran mosolygott magában. Apja fia! Véder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 mert ismét meglátta fénykardját, amely őrizetlenül hevert a trónszéken, és ebben a zord és kegyetlen pillanatban a sötét oldalt igen közel érezte.